«Впевнено», – констатувала королева дракончиків. «Отож», – скрушно відповів Андрій, – «ну я пішов. Скоро обернутися не обіцяю, але якби мені хтось поміг, вимітається вже ти артисте погорілого театру». Він вимівся і покволом пашкам дибав у напрямку сходів. «Якщо вона не вийде, якщо зараз не вийде», то й за тиждень нічого з цього не вийде. «Ти що, І до тата в кабінет підеш шукати?» – наздогнала вона його. А очиська – як світлофори. «Веселий кураж напав на Андрія. Не віриш?» – бовкнув насолоджуючись її реакцією на його провокацію. І лише за пару кроків доп'яв, що саме бовкнув. Звісно, якщо більше його ніде не буде». «А якщо більше ніде не буде твого капелюха, га?» Шкіру аж сироти опосіли. Кухню вони перерили за двадцять хвилин. Щастя, що пані Марія пішла на базар і не була свідком його ганьби. Не можна сказати, що Андрій не зволікав, ще як зволікав, але кожна хвилина немилосердно наближала його до того страхітливого кабінету, коли він втретє заглянув до холодильника, його учениця мила дівчинка сіпнула його за штани. «А ти ж знаєш, що тато дуже-дуже не любить, коли без дозволу жаходити у кабінет?» «Треба казати «до» кабінету», – машинально поправив він, а сам подумав «здогадуюся». Наступним пунктом їхньої програми був передпокій, на який Андрій покладав великі сподіванки – на якийсь із численних поличок просто таки мусив завалятися хоч якийсь капелюх, мусив, та не завалявся. Ось і вітальня. Капелюх, де ти? Дівчинка стояла поруч і чекала. Гарна дівчинка. Отже так: ти береш на себе сервант, а я. Він знесилено опустився на диван, а я понишпорю під оцимсь диваном. Йому провіділося, що вірі. Насправжки щось у цьому ая здалося підозрілим. Фіалкові спиральки на їх хвостиках недовірливо гойднулися, на хвилю замислились, проте і по-королівськи запишнино застрибали у такт крокам. Віра завзято рушила до серванта. Мовляв мені, що я можу і пошукати. А от що ти робитимеш, коли муситимеш іти до тата у кабінет? Андрій з того поліз під диван пусто. Тоді він скоріш механічно, ніж усвідомлено. Він підважив обдерти сидіння. Воно подалося з натужним скрипом. Бог на небі був і все бачив. На хаотично розкиданих паперах, теках, ватманах, ескізах Серед лінійки трикутників Невідомих йому креслярських причандалів, Як ясне сонечко Спочивав креслатий солом'яний капелюх Він обережно взяв капелюха Досі сумніваючись у його реальності І нап'яв на голову Аля оп! Позаду Захоплено завищали Бог на небі був І бачив, як Андрій роздуло від пихи і самовдоволення Ніби в тому була не Господня, а його особиста заслуга Ти сховав його там, сховав, сховав Жовто-зеленим у дракончики і Застрибали довкола його поважна у минулому художниця Андрій випиха росла, мов, на дріжджах Бог на небі був і все бачив, і вздрів Андрій. На місці, де лежав капелюх, виднівся оббитий вишневим оксамитом протертий на кантах фотоальбум. Андрій передав головний убір дівчинці, чим заслужив ще на один вибух оглушливого вереску. Витяг альбом зі сховку, і, не встаючи з колін, почав гортати – Фотографії чи пак світлини якоїсь дівчинки, спершу голенька, далі втоплено у мамині мешти, наступні у бантиках із ранцем, а згодом короткі спідниці, модні зачіски, і пішло-поїхало забави, вечори, нічне море, пляжний варіант –